När de kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävarna och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade, Vad är det ni diskuterar? Mästare, svarade en i mängden. Jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var det den än faller över honom, kastar den omkull honom och han...